Doriné ezredes, még egyszer kezet fogok mellett a és Labusé Márkival, és barátságosan mosolyogva mondta. Hát, sok szerencsét, uraim! Azt a levelet jól tegyék el, mert nincs más igazoló iratok, és rengeteg nehézséget kellene leküzdeniük enélkül. Nem mondom, hogy hadi állapotban vagyunk a benszülöttekkel, de meglehetősen puskaporos a levegő. Írá vonatkozó szabályaink szerint csak a legközelebbi, legnagyobb helyiségig ezúttal mászkáráig kísérhetik el önöket az őrizetükre kiszemelt szahariánok. Ettől fogva egyedül kell gondoskodniuk biztonságukról. – Ó, kérem ezredes úr! – mondta Labusé Mi még erről is szívesen lemondanánk. Nem szeretjük önöket inkommodálni. Az ezredes nagyot nyelt és rendkívül nagy küzdelmet folytatott önmagával, hogy ki ne mondjon egy katonás, és nem a legbarátságosabb, sőt, illetlen mondatot, amely ajkára tolult. De megőrizte önuralmát, és még mindig barátságos mosolyjal így szólt. Sajnos erre vonatkozólag is kötnöm kell magam az előírásokhoz. Mászkárán túl nem kísérhetik önöket a szahariánok. Mászkáráig azonban kell, hogy elkísérjék önöket. Malatid gróf, aki tudós volt, és néhány földkutató társaság gísztagja, megigazította aranykeretű szemüvegét, és kíváncsian kérdezte. – És – mondja ezredes úr –, ha Netán támadás érne bennünket, ezek az úgynevezett szahariánok milyen értelemben védenek meg bennünket? Doriné ezredes kis ideges mozdulattal a fejéhez nyúlt, de tültőztette magát. – Nem egészen értem. – Pedig kérdésem szabatos volt –. Ha parancsolja, azonban alátámasztom. Úgy értettem, hogy esetleg az életük árán is megvédenének bennünket. Természetesen. Miután az a parancsuk, hogy megvédjék önöket, tehát ezt az életük árán is meg kell tenniük. Azért katonák. Úgy, úgy. Ez rendkívül terék dolog lesz tőlük, de legyen szabad valamit is, megkérdeznem. Ha az illető támadók feltéve, de nem megengedve, számszerűségében felette állnak a védelmükre kirendelt úgynevezett szahariánoknak, ez esetben mi történik? Ez esetben meghalnak. A szahariánok? És önök is. Felelősségem teljes tudatában kijelenthetem, hogy önök is. Tehát a szahariánokat nem védi senki? Alig, mondta az ezredes, alig észrevehető pillantást vetve a két emberre. Nem tartom valószínűnek, hogy önök például megfelelő védelmet nyújthassanak a szahari ha, Ahogy vesszük, mondta Labus J. Márki, és személybe csiptette monokliát. Én például, mint a Népkutatóintézet alelnöke, meglehetősen elhanyagoltam ugyan testem edzését. Ezzel szemben hivatkozhatom őseimre, akik igen harcias ősök voltak, és könnyen lehet, hogy veszélyesetén belőlem is kitör a fékezhetetlen harci vágy. Az ezredes dukta ökölbeszorított kezét és maradék erejét összeszedve udvariasan mondta: A gyarmati hadseregnek ezt nem áll megakadályozni. Lehetek még valamiben az urak szolgálatára? Köszönöm, nem felelte a gróf. Ön eddig is labirincselően nyájas volt hozzánk. Szerintem az is túlzás, hogy Berber támadástól félt bennünket. Hiszen a berber amelyek, mint tudjuk, bizonyos malacit alapkőzetekkel telt területen laknak, szerintem csak egészen indokolt esetben tartózkodnak hosszabb ideig paleolitkőzetet rejtő talajon. Hogy miért van ez így, azt a pillanatban még nem tudom. Ha kutatásaimet befejeztem, három kötetes tanulmányt fogok írni a kérdésről. Már is felhívom rá ezredes úr figyelmét. A legnagyobb érdeklődéssel fogom elolvasni mondta az ezredes és jó neveltségének utolsó maradványával egy ásítást és néhány káromkodást nyomott el. Köszönöm az ígéretét, ez esetben búcsúzunk is. Még egyszer, és most már visszavonhatatlanul utoljára kezet rázott a három úr. A gróf és a márki ezek után lesietett a parancsnoki palota lépcsőin és szállására ment, hogy útra kész állapotba hozza holmiát. Az ezredes magára maradt. Utasítást adott a két előkelő tudóst kísérő szahariánok káplárának, és sóhajtvaroskat karos székébe. Adjutánsa, Zserát hadnagy hadd nagy részvétel nézte. Ez keserves volt ezredes úr mondta. Borzasztó volt Zserát, felelte panaszosan. Én nem tudom, hogy a minisztérium miért nyomorít meg mindig ilyen lesútó civilekkel. Ezek az Afrika kutatók úgy indulnak a szaharába, mintha valami kellemes kongresszusra mennének, ahol aztán kedélyesen elvitatkoznak majd a közetek fölött, és évekig tanulmányozzák előzőleg a kőzeteket. Mennyivel kevesebb bajom volna, ha azt tanulnák meg, hogyan kell egy ilyen kőzettel fejbeverni azt a berber vagy rablót, aki majd megtámadja őket, hogy kiszedje a szájukból az aranyfogakat. Persze aztán, ha bajba kerülnek, akkor a gyarmati hadsereg iszta meg a levét. Malatit Gróf, a földkutató, és Labushé Márki, a néprajzi társaság alelnöke, beült a kékre lakkozott hatalmas túrakocsiba. A gróf megindította az autót, bal kezével szokása szerint szemüvegéhez nyúlt, és jókedven mondta. – Pucsa emberek ezek a katonák, bebeszélik maguknak, hogy az ember egy lépés sem tehet nélkülük. – Hát, fontoskodnak kérle, de még az ilyen magasrangot tisztek is, mint ez az ezredes, aki igazán okos embernek látszik. – A néprajzi tudása szerintem egyelő a semmivel – felelte a márki, és megigazította a monokliát. Aztán gőgösen hátradőlt a bőrülésen, és cigarettára gyújtott. Kénytelenek vagyunk kerülővel menni – kérezte meg Malatidroff. – Az a szaharián zászlóaj, vagy ezred, vagy, vagy micsoda, szóval az a tizenhét szaharin a város végén vár bennünket. – Á, ez a van a legkevésbé – felelte a márki. Viszont az egyenesen kedvetlenné tesz, hogy miattuk majd lépésben kell hajtanunk. Lépésben? Hát hogy követhetnének bennünk egy alak, ha mi Á, ah, persze, <gül> unalmas lesz. E kérdésre vonatkozólag rövidesen megnyugtató választ kaptak. A már meglehetősen megritkult házak között nem is túlságosan messze megpillantották a rájuk várakozó szahariánokat. Messziről is észrevehették, hogy egy kis csoport jól megtermett marcon a legény, nem gyalog követi majd őket. Mindegyik mellett egy-egy békés teve állt. Maguk a katonák pompásan festettek. Kemények, erősek és napbarnitottak voltak. Alapjukat skarlátszínű köpeny fette, fegyverzetük pedig egy gyors tüzelő szaharján karabéból, és egy övükbe dugott hosszú görbekésből, az úgynevezett ponyárból állt. – Úgy látom, ezek azok – mondta gróf. Mm, – Valószínűleg ezek – helyeselt a márki. Ő Őszintén szólva, felesleges cécónak tartom az egészet. Én bejártam már Amerikát és Ausztráliát minden kísérő nélkül, és soha sem volt semmi bajom. Most sem lenne. Semmit sem szeretek, ami feltűnő. És különben is harcias őseim emléke. – Na, mit akar jó ember? – a jó ember, aki ez a harcias ősökkel rendelkező Márki a -e kérdést intézte, felemelt kézzel kérte az autóvezetőjét, hogy állítsa meg a kocsit. Mikor ez megtörtént, alig 200 lépésnyire a békés és közömbösen várakozó szahariánoktól egy lépést tett előre, és tisztességtudóan megemelte a mici sapkáját. Bocsánat, hogy alkalmatlankodásommal okvetetlenkedem. Nevem Rest Aurél. – Erről mi sajnos nem tehetünk, felelte unott arccal a gróf. – Gondolja, hogy tehetünk valamit a szerencsétlenség ellen? – Nem, kérem, különben is nem panaszkodom a nevem miatt, sőt, meg vagyok vele elégedve. – Hát, ez ízlés dolga, mondta hidegen a márki. – Nem is azért kérem az urakat, hogy álljanak meg, csak közölnő kell, hogy ebben a házban – és a város végén álló láthatóan utolsó rozoga építményre mutatott –– Mondom, ebben a házban egy jó barát várja önöket. – Minket? Lepődött meg a gróf. – Itt valami tévedés lesz. – Á, nem hiszem. – rázogatta a fejét szeliden restaúrél. – Ha jól tudom, Malati gróf urat és Labusé Márki urat tisztelhetem az urakban. – Igen, tisztelhet minket – mondta rövid fejbiccentéssel a gróf, és szemmel láthatóan büszkén vette tudomásul, hogy ennyire közismert. – Akkor parancsoljanak egy pillanatra befáradni. Az említett jó barát ugyanis nincs abban a kellemes helyzetben, hogy személyesen jöjjön ki. A gróf és a márki kikászálódott az autóból, és csodálkozva, de legyőzhetetlen kíváncsiságtól sarkalva követte a nagy darab különös embert. Mikor beléptek az épület egyetlen szobájába, álmultan nézték az ömök, rettentően széles vásznú, de szintén micisapkát viselő Bobi karót, aki megérkezésükkor udvariasan felállt és két ujját az említett micisapkához emelte. Ez! mondta mosolyogva és biztatóan a Hogyan? csodálkozott a gróf. Mondom, hogy itt valami tévedés lesz, ez az ember nekünk nem jó barátunk. Ezt egy szóval sem állítottam mondta Restaurél. Kétszer is említette, mondta némileg felháborodva a márki, hogy egy jó barát vár itt bennünket. Fentartom, a mellékelt úr nekem jó barátom. Bobby ismét mosolyogott, és megint a két ujjával. Ez alatt egy hosszú sovány ember is feltűnt, aki valahonnan az udvar felől lépett be. Sőt, ez is egy jó barát, folytatta Restaurél. Miért hívják? De szakkörökben csak úgy emlegetik, hogy az aggódó vöcsök. Kérem, mondta idegesen a Márki, sajnos nincs időnk, hogy valamennyi jó barátjával megismerkedhessünk. Minket kisebb ö, izé ö, sereg Szaharian vár néhány lépésre innet. és attól tartok. Majd én közlöm velük, hogy önök elhalasztották az utazást. Viztatta a két tudós Bobby karó mosolyogva. Hogy, hogy mi elhalasztottuk? hüledezett a Márki. Igen, önök, közbe jött valami. Legnagyobb sajnálatomra tudatnom kell önökkel, hogy bizonyos igazságtalanságok elkerülése miatt el kell rabulnunk önöktől egy-két hetet. Na, hangsúlyozom azonban, hogy kizárólag az igazság szolgálatában állunk, és ezért még manapság is érdemes egy kis áldozatot hozni. Nem értem, mondta gróf, pedig elég szabatosan fejeztem ki magam. Önök most itt maradnak, kölcsön adják nekünk a ruhájukat, kölcsön adják azt a menetlevelet, amit az ezredes úrtól kaptak, kölcsön adják az autójukat, sőt a szahari is. – De hiszen ez utonállás kérem! – mondta roppant felháborodva márki. – Valóban az, – felelte Bobi koró. – Legyen szabad azonban megjegyeznem, hogy mi csak ugyan útonálók vagyunk. Mi egyebet várhatna hát tőlük? Önök tudósok, tehát tudnak... Mi utonállók vagyunk, tehát utonálunk. És ha ellenkezünk önökkel? kérdezte a márki visszagondolva harcias őseire. Hát ez esetben legnagyobb sajnálatunkra erőszakot alkalmazunk. Kerüljük el inkább. Egy úri ember, akivel szemben legutóbb erőszakos voltam, két hétig rángatta a vállát, utána ami tudtommal ideges tünet. Jobb, ha elkerüljük. Önök itt maradnak. Az aggódó vöcsek mindennel ellátja önöket. Viszont hozzá kell tennem, hogyha szökni akarnának, akkor ellátja a bajukat is. Egy ilyen vöcsök nagyon aggódó tud lenni, és roppant ordinálé. Ne bőszítsék fel! Négy órával később a Márki és a gróf újra elfoglalta helyét az autóban. Ugyanolyan főúri nyugalommal nézték a világot, mint az előtt. Csak a mozdulataik voltak feszesebbek kisé, amit annak lehet tulajdonítani, hogy valahogy érthetetlenül rövid idő alatt kihízták a ruháikat. A békésen várakozó, unattarcú szahariánok élükön pályonkáplárral azonban nem törődtek ezzel. teljesen üdvözölték a melléjük gördülő autóban ülőket, de látszott rajtuk, hogy már ismeretlenül is megformálták a két úriemberről a maguk cseppet sem hízelgő véleményét. Mind a mellett pályonkáplár az autó mellé lépett, feszesen tisztelgett és előírásszerűen jelentette. Gróf úr és Márki úr, Pályonkáplár, az oráni második szaharián ezred altisztje alázatosan jelentkezik. A létszám tizenkét ember. Mm, nem hiba, felelte jóságos mosolja a Málátid gróf. A káplár kisé megütközve nézett rá, de aztán gondolatban vállat volt. Ezek az előkerő urak többnyire furcsa emberek, és szokatlan megjegyzéseket tesznek, különösen ha tudósok. Pályánkáplár nem szerette a tudósokat, éppen úgy, mint az ezredese. A tudós az ő szemében szupercivil volt. És már az is éppen elég, ha valaki civil. Hát még az olyan ember, aki több, mint civil. Na, éppen elég baja lesz velük. Hát akkor azt hiszem, mehetünk is, mondta. És a márki bólintott. Mehetünk a puskám. A puskám, hm, furcsa. Elindultak. A tizenkét szaharján jobbról-balról közrefogta az autót, és gyors tempóba mentek a sivatag felé. A tevék patája rettenetes portferfel, és Pályon Káplár jó ízimosójjal vette tudomásul, hogy két védence isék rákok, fúrdoklik, és időnként káromkodik. Később a káromkodások sűrűbbek lettek, és Pályon Káplár véleménye enyhült valamelyest, mert az idős altiszt szakember volt tetéren, és el kellett ismernie, hogy gyakorlott káromkodókkal áll szemben. Kétségtelen, gondolta magában, hogy rettenetesen civilek, de káromkodni tudnak, hát nagyon tudnak, még az én számomra is mondanak, néha figyelemre méltult. Különösen a középtermetű, zömök és nagyon szélesválú Malati Grove káromkodásait hallgatta jó leső elrévüléssel, és időnként elismerően bólintott. Iában az ember néha kellemesen csalódik. Nem is nézte volna ki belőlük. Mind a mellett, noha autó mennek, rövidesen kivézi ellenállásukat az egyre fokozódó rettenetes hőség. Biztos, hogy egy-kettőre elkészülnek erejükkel és pihenni akarnak. Legyintett és megvető hangon marogta a mellette ügető duvák közlegénynek, aki szemmel láthatóan tovább szolgáló öreg légionista volt, és mellén a légió zöldkeretes nagy érdemérme fityeget. Már látom, hogy rövidesen fél óránként kell leállni. Borzasztó, mennyi időt fogunk vesztegetni ebben a nyomorú sivatagban. Öt és fél óra múlva úgy érezte, hogy gégéje tele van porral. Szemét kiégett a nap, minden pórusába homokszemcsék furakodtak, és ha nem pihen egy kicsit, lefordul a tevéről. Izé, uraim, mondta felismerhetetlen nérekedt hangon, nem gondolnák, hogy esetleg pihenhetnénk egy kicsit? Miért? kérdezte kedves mosolyjal az aranykeretes szemöveget viselő gróf. Hiszen még csak most indultunk. A káplár vérvörös arccal is nagy erőfeszítéssel nyelt egyet. Csak úgy gondoltam, mert kicsi, mintha meleg volna. Hát ezt az éghajlat teszi, magyarázta a gróf jó indulatúan. Mondják, hogy errefelé Afrikában többnyire túl enyhe a hőmérséklet. De ha esetleg elfáradtak a katona urak, mi szívesen várunk, amíg kipihenik magukat. Nem akarjuk túlságosan igénybe venni az erejüket. A káplárnak még vörösebb lett az arca, és még nagyobbakat nyelt. <hül> – Nem, nem, mondta zavartam, csak úgy gondoltam, az urak érdekében. – Ó, velünk ne törődjön, velünk általában kevés baj lesz, felelte a Márki. Tudja, kedvesem, én két héttel ezelőtt négyszer tettem meg az utat a Tudományos Akadémia és a Nemzeti Múzeum között. Még gyalog, mert nem kaptam taxit. Az is nagy teljesítmény volt, és egész jól kibírtam. Ami pedig a gróf urat illeti. Néhány nappal ezelőtt több mint másfél órán keresztül előadást tartott a izéjéről ö, ö, elszíneződéséről, ö, hogy is mondjam, lélektani alapon. Anélkül, hogy egy kort vizet is hívott volna. Mi nagyon bírjuk a strapát. A káplár kisi idegesen fordult duvá a közlegényhez, akinek homlokáról kövér velejték cseppek hullottak alá. Ezek nem is olyan nyomvott fráterek, mint ahogy gondoltam, és kisi idegesítő, hogy a saját dolgaikat nagyobb teljesítménynek tartják, mint ezt a veszett rohanást a harában. Estig mentek. A szahariánok már lihegtek levegő után kapkodtak, és gutaütéses színárnyalatok váltak az arcukon. A gróf és a márki vidáman csevegett, cigarettáztak és vizes pálinkát ittak. Úgy látszik, jól ellátták magukat ezzel az itallal, mert két üveget már teljesen kiürítettek. A kiürült üvegeket gyakorlott mozdulattal messzire hajtották az autóból. <gül> Soha ilyen tudósokat. Hirtelen minden átmenet nélkül rájuk zuhant az afrikai este. A felettük lévő végtelen égbolt először viola színű lett, a lebukónap aranysugarainak vízfényétől. Aztán egyszerre sötét kékké vált az ég kárpítja, és most már olyan volt az egész a felszikrázó csillagokkal, mintha aranyhímzésű bársony drapériával vonta volna be valaki a horizontot. – Itt akkor most letáborozunk, – jegyezte meg Na Azt hiszem, ráfér egy kis pihenés az unakra. Ó, velünk ne törődjön, felelte vidáman a gróf, mi pompásan érezzük magunkat. Pájunkáplár alig észrevehetően, de mégis félreérthetetlenül a fogát csikorgatta tehetetlen dühében. Ez csak fokozta az a tény, hogy a széles, sárgás, de egészséges lapát fogak alatt homok is csikorgott. No nem, mondta utolsó erejét összeszedve fölényesen. Nem magunk miatt gondoltam, de hát nekünk az izéhez, a, az előírásokhoz kell tartanunk magunkat. – Az más! – felelte a márki. – Ha az előírás így diktálja, akkor természetesen letáborozhatunk. Amíg együtt vagyunk, a káplár úr vezeti az expedíciót. Mi nem akarunk beleszólni. szólni. Hát táborozzunk le! Az autó megállt, és Pájon káplár rekett vezényszavára megálltak a tevék is. Egy újabb vezén szóra letérdeltek. A skarlát köpenyes szahariánok ezek a gőgös, fölényes vasemberek kis és édelegve kapaszkodtak le a magas púpokról. – Köveket gyűjteni! adta ki a parancsot a káplár. Oh, – Ó, oh, oh, köszönöm! – mondta Mállatidlóf. – Az urak nagyon leketölezően bánnak velünk, de én most nem akarok a kőzetekkel foglalkozni. A káplár nagyot nyert. – Nem, nem! – mondta. – Egy kis félreértés, ez is az előíráshoz tartozik. A köveket nem azért kell gyűjtenünk, hogy az urak tanulmányozhassák, hanem azért, hogy egy esetleges rajta ütés esetén fedezésünk legyen. – Aha, aha! – mondta Szünni nem akaró vidámságával a gróf. – Persze, persze. Megfeledkeztem arról, hogy esetleg támadás érheti önöket. – Nem csak bennünket mondta Pályonkáplál, is ismét úgy tűnt, mintha fogai csikorgatna. Önöket is, uraim. Önöket is támadás érheti. Az ilyesmi előfordul a sivatagban. Na, igen, mondta bele egyező hangon a márki. Ezek a sivatagi népek olyan, ezek, olyan, olyan harcias, hogy is hívjákok, én, én mint néprajzi nyomozó, illetve kereső. Kutató, javította ki a gróf. Oh, hogyne, hogy ne kutató? Magam is így gondoltam. Tehát én, mint néprajzi kutató, tudom, hogy nagyon harciás fajta. Könnyen megtámadhatják önöket. Hát persze minket is. Hát csak gyűjtsék a köveket, kérem. Mi ez alatt iszunk egy keveset, mert nagyon megszomjaztunk. Elővett egy ötszemélyes pálinkás üveget, és kiitta felét. Aztán átnyújtotta kollégájának. Ez kiitt a másik felét. Az üveget elismerésre méltó erővel nagyon messzire hajtotta. A szaharijánok összenéztek. Tudósban ilyet még nem láttak. Az előírás szerű kőháromszög negyed órán belül felépült körülöttük. A katonák tüzet gyújtottak, levest és fekete kávét főztek, és elkészítették az egyszerű vacsorát. A két tudós készségesen néhány doboz konzervet is a rendelkezésükre bocsátott. Ez kellemes fordulat volt. A káplár kezdett kibékülni a sorsával, és már kevesebbet csikorgatta a fogát. Kora hajnalban folytatták az utat. Most nagyon gyorsan haladtak, mert ki kellett használni azt az időt, amíg nem tüzel rájuk teljes erejével a nyári afrikai nap. Egészen sikterepen haladtak vagy másfél óráig, aztán egyszerre homokhullámok közé értek, és ekkor minden előzetes jel nélkül a pokol fogadta őket. Egy berber hordda kanyarodott ki hirtelen a dombok mögül. Olyan gyorsan történt az egész, hogy már húsz lépésre sem voltak, mikor pályonkáplád vezényszavára megnyithatták ellenük a tüzet. Mindössze egy sort tűz dördülhetett el, és a berberek már is a nyakukon voltak. Ádász kézítusa kezdődött, amely rövidesen formális verekedésé fajult. A ponyárok előkerültek a katonák kövéből, sokan lebukfenceztek a tevéről, magukkal rántva az arab lovasokat is, és a földön hemperegve folytatták aztán a birkózást. Átkozottú kemény küzdelem volt. A számbeli fölényben lévő berberek erősen szorongatták a 12 szahariánt, akiknek több mint a fele már sebesült volt, de elismerésre méltó szívossággal tovább küzdött. Mind a mellett a harcki menetele kétséges volt. Noha a szahariánok oroszlánokként verekedtek, az erőfölényben lévő ellenséggel szemben kevés eredményt értek el. A két tudós békésen és meglepő nyugalommal ült az autóban. A lövöldözés kezdetekor lebuktak a kocsi aljára, mikor azonban kézítusára került a sor, visszajültek ismét, és cigarettázva látható élvezettel figyelték a küzdelmet. Pályonkáplár éppen egy igen magas, szakállas fickóval birkózott, és Malatit Gróf a kollégájára nézett. – Én a káplára fogadok – mondta. – A káplára? Ugyan marhaság – felelte a márki. – A berber sokkal erősebb. – Öt fram. – Tartom. Pályan Káplár, aki már régen elvesztette a ponyárját, egy jól irányzott rugással elintézte a nagy darab szakálas berbert. A márki szó nélkül átnyújtott öt frankot a grófnak. Egyébként, mondta, ez nem jelent semmit. A derék fiuk nagyon szorulnak. Igen, bólintott a gróf. Az az érzésem, hogy meg kellene védeni őket. Helyes, védjük meg őket. Kiugrottak az autóból és elindultak a verekedők felé. Pályonkáplár, aki ezt észrevette, mérgesen rájuk szólt. – Vissza az autóba, maguk -e ezt nem értenek, én is felelős vagyok az életük. Nem fejezte be, mert egy berber fegybe csapta puskatussal. Kisé szédelgett, de nagyon kemény koponyája lehetett, mert már is rávetette magát a támadóra. A két tudós azonban nem törődött az utasítással. A gróf az egyik szorongatott Szaharián felé ugrott, és letépte róla fekete búrnuszos ellenfelét. A berber kést rántott elő, de nyomban akkora pofont kapott, hogy vagy öt méter csúszott előre a homokban, és szétvetett karral ájultan elterült. A márki ez alatt magasra emeltett súlyos tevenyerget és három embert ütött levele. Most már teljes erővel belevetették magukat a küzdelembe. Káplár, aki időközben kés szúrást kapott a vállába, a földön térdelt zsebkendőt szorított a sebére, és elámulva nézte a védelmére bízott két embert, akik úgy küzdöttek, ahogy ő még életében nem látott senkit verekedni. Az ömög szélesvállú gróf egy díjbírkózónak is becsületére valló rendülettel felpattant, és valósággal úszva a levegőben a berberek vezetőjének gyomrába ugrott. A herkülesi termetű komor benszülött harcos hörögve felsikoltott, Elvágódott, és úgy dobálta magát, mint egy kígyó, amelyet talára tért. A márki viszont felragadott egy hosszú csövű berberpuskát, és a puskatussal csapkodott maga körül, minden ütéssel bezúzva egy koponyát, közben vidáman integetett és köpött, és ütéseit bizonyos szöveggel kísérte. Ilyeneket mondott. – Fogja, fiam, ez a magáé. – Vagy. – Bocsánat, nem szándékkal teszem. És ilyenkor mindig betört egy-egy koponya. A ez alatt feltápászkodott a földről, ahol ő is elterült, mikor kiverte a küzdelemből a vezetőt. Láthatóan unta a dolgot, és türelmetlen volt már, mert két roppant karjával könnyedén felkapott egy embert, a többihez vágta, majd óriási ökölcsapásokat osztogatva, vidám mosolyjal a verekedés boldog lázában nyomult előre. – És ezek tudósok? – Ilyen még nem volt. – a berber támadók úgy látszik megelégelték, amit eddig kaptak, mert hirtelen összeszedték a sebesültjeiket, aztán villámgyorsan felpattantak lovaikra, és vadmenekülésbe kezdtek. A szahariánok annyira fáradtak voltak, hogy nem gondolhattak az üldözésre. Ehelyett kölcsönösen bekötözték egymás sebét, és ámultan meredtek a két tudósra, akik közben ismét elfoglalták helyüket az autóban. Pályon káplár eltikkatta megérezte. – Uraim! Én csak azt mondhatom, hogy, hogy meg vagyok lepve. Ne vegye rossz névem, kérlette a gróf, hogy későn avatkoztunk a küzdelembe, és ezért nem értünk el több eredményt. Micsoda? Ön azt gondolja, hogy keveslem? Természetesen, de ne haragudjon. Mi mégiscsak szerint tudósok vagyunk, és nem értünk a verekedéshez. Azt hiszem, tovább mehetünk.